Приеми любовта. При разговор с учителя един запита. Как може да се оправи светът? Докато царува на земята животът на гасеницата, светът не може да се оправи. Докато всички хора не преминат във фазата на пеперудата, светът не може да се оправи. Гасеницата се храни с листа и пълзи, а пеперудата лети свободно и се храни с цветен сок. Тя казва... Аз се отказвам вече да разрушавам. Като се научат хората да любят и обичат, ще излязат от света на противоречията. Последните по никой друг начин не могат да се разрешат, щом не любите и не обичате правилно, ще имате изопачено понятие за света и страданията ще дойдат. Вие не можете да любите, докато не дадете нещо от себе си. Любовта започва сдаване, а при обичта ще научите закона на възприемането. Безлюбието е причина на всички болести и на всички страдания в света. Не можете да живеете, докато не обичате никого. Ако любовта не идва в нас изобилно, не могат да се родят у нас хубавите работи. И благото на цялото човечество зависи от любовта. Хората търсят своето щастие вън от нея, това е едно погрешно схващане. Хиляди годините търсят щастие и не са го намерили. Защо? Защото пътят на щастието не е там, дето го търсят. Когато някой ти даде любов, колкото и е да е малка, макар и колкото едно житно зърно, приеми защото това житно зърно, като го посееш, за 4-5 години може да изпълни цялата земя. Когато обичаш хората, ти поливаш градините им. Любовта е само един момент. Щом любиш в този момент, ти ще любиш и в следващия. Любов е само тая любов, която никога не престава. И единственото нещо, което не ограничава, е любовта. Когато човек наруши божествените закони, тогава идва ограничението. Ти си поставен в един свят с изобилни блага. Около тебе цветята цъфтят, дърветата дават своите плодове, ветровете духът. Слънцето сутрин те огрява и вечер ти казва довиждане, пак ще те посетя. Всичко това ти идва даром. Ти нищо не си платил за него. И въпреки това ти си недоволен. Кажи си. Щастлив съм, понеже имам глава. Щастлив съм, понеже имам ръце. Щастлив съм, Понеже имам крака. Въпрос. Какви са новите отношения между хората? Срещнете някой човек, трябва да цените Божественото в него. Всякога, когато хората не ценят Божественото в нас, ние страдаме. Като обичате някого, вие виждате душата му, виждате нещо вътре, а пък като не го обичате, вие виждате външното в него. Един ден направете опит да се отнесете много добре с когото и да е и ще видите, че тогава из вас ще се отнесат много добре. Ако вървите по Божиите пътища, великата разумност в света ще ви примири с всичките ви врагове. Вие имате богатство, но не сте още наследници на Него. Не можете да разполагате с Него. Когато дойде времето, ще ви кажат, елате, това богатство е ваше. Скоро ще изтекат тия години. Сега сте на 14 години. Още 7 години. След 7 години ще бъдете въведени във владение на богатството си и ще разполагате с него. Сегашните страдания са все страдания на деца. Въпрос колко земни години трябва да се разбират под този цикъл от 7 години? За най-учените хора то е 10 години. И колкото хората са по-неучени, по-непробудени, толкова този период се продължава. Ако някой е с на мравка, той има още много години да чака. Въпросът не е за години. Някой от вас и днес може да се излюпи. Яйцето, ако го оставите само, и за три месеца не може да се излюпи, но ако го оставите под квачката, за 21 дена ще се излюпи. Та нещата да ги турим под квачката, за да се излюпят. Въпрос. Що е квачката? Това е любовта. Тя въвежда човека в реалния свят. И ако човек иска мислите му да бъдат безсмъртни, той трябва да има сърце, свързано с извора на любовта. Тогава у него се събуждат най-хубавите, най-възвишените мисли. Иде духовната пролет. Сега е зима. Като дойде пролетта, всичко ще се оправи. Ледовете и снеговете ще си отидат. В мозъците на хората ще стане такава промяна, че злото не ще може да пребивава там. Всеки ден работете в духа на великото, което иде на земята. Видите едно наведено цвете. Изправете го. Видите една потисната мравка. Избавете я. Освободете я. Торете един камък на мястото му. Изчистете един извор. И като направите тия неща, приятно ви е. Има нещо в света толкова велико и хубаво, но хората не го знаят. Нови хора идат сега на земята. Тях наричам братята на любовта. Списание Житно зърно 1942 г. книга едно.